Bismillahirrahmanirrahim. Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İqara bismi rabbike allazī xalq. Yaradan Rabbinin adı ilə oxu. Xalqəl-insənə min alaq. O, İnsanı qan laxtasından yaratdı. E qara və rubbukəl əkram. sənin Rəbbin müqayisəsiz səxabətə malikdir. bil qələm. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. Əlləməl insə nə İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Kalla innal insana latagha. Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır. Allahu Özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə. Inna ila rabbika ruc'a. <rujā. Gülüyor> Axı son dönüşün Ərəəytə alləziyən hə Gördünmü o kəsi ki, Mane olur Əbdən idə səllə Bir bəndiyə namaz qıldığı zaman Ərəəytə in kəna aləl hüda Söylə görək, Əgər o bəndə doğru yoldadırsa Əv əmərə bit Yahud Allahdan qorxmağı əmr edilsə, onda necə olsun? Söylə görək, əgər o kafir haqqı yalan sayıb üz döndəribsə, onda necə olsun? Ələnn me'lem bi'ennəllaha yara. Meyər o bilmir ki, Allah görür? Qəllə Lə illəm yəntəhə lə nəsfə ən bin Əgər yaramaz əməlinə son qoymasa biz onun çəkilindən tutacağıq nəsiyətin kəzibətin xatiə yalançı günahkar çəkilindən əfəl yədu nədiə Qoy, öz yığınağını çağırsın. Biz də əzab mələklərini çağıracaq. Xeyr, sən ona qulaq asma. Səcdə qıl və Allaha yaxınlaş.